باب لون چی ایتای الارضین بعضن خوکی د دې اختاول الارضین محکی کتاب القطائع د دې مقصد مغصردار چې تریدې پوری کم ابواب شریدل دغه تعلق د خراج سره ارضین اخراج کم ابواب دین دغه تعلق د اقطاع او احیاء المواد سره اقطاع د مصدر د بابی افعال له اقطع یو پته ا مجرد د قطع ارضی قطع ټوکړی استلاح کې د داخلي پر طرف نام چې کما زمکی وحی سچاته ورکړلی شي دا سې سچي هغه ابادنۍ او دې اباده یا بادې دی یو کس داغه په اذن باندې امام چاله ور دغه مسلک دی امام سید دې عليه السلام داشو امام چاله د مکی صحیح څور کینور اباده بواه او اباده څور کین د مالک په اذن نور اباده مکه چلن شو ورکو له بجاګيري کمجری د بیت المال سره تعلق ساتي امام شافعي رحمه الله وي اعظم کا چمولوق د بیت المال اغه هم یو حکیم او خليفه ورکو لهش اقتای اضافت الارزمین دوکړو مطلقه د دېګې د اړخ ته اشاره ده دا یکtau جاگیر د اکثر په غیر آباد کې ته یو آباده آباد کې وشه په اذن د مالک نووم جاز دي دویم قسم احیاده احیا بعد غلوته وي د دې اضافته موات زمکه میتی تکړه میت هغه زمکه ته وایي غیر آباد ای ذمک مواد الا مواد کرزی چپاکی دری او صاف یو وی را باندې خارج انن بلدی او دریم د بلد مرافق سره تعلق و ساتي مرافق البلد ستوي ګوڑو ډوړ کول کم یه د پاره ته مال شرل <سؤال> زاروی شرل <سؤال> او درس نو گریډیرم سخولتون داریسی تعلق ساتی اقتاب پیل دی امام دی احیاء در امام پیل نره در اینسان پیل دی جکم از مکا بیا سوچ و بنجر از مکا عبادی نفدی کی ایزن دی امام شرک قل طبیت با نسوکو از مکی نشی عبادی واری اصل مسئلہ د انسان ملکی اغزمک رازی چی کم عباد کم چه غیرابات دیگی چی ننزوا و تغلق شاملات وی چا پا ملکی نردی در زمان دی خلقو چی زانتے سچا مسلمانانو یا جنر تے کاغزتے سوک پکی نپری دیگی دیگر غیرابات دیگی پل ملکی راوستی او آغا خرسی او تصروپات پکی فی حرام دیگی ناجائیز کم از مکه چه غیر آباده وی دادا اللہ دا و آغی نبس بیچ کم ایسلامی حکومتی داغی دا ایزن دا ایمام بغیر سوکی و غیر آباد از مکه نیش آباده ولی علوه تا ایمام احمد ایمام شعفی صاحبین وی چه آباده ولیش اگر چه ایزن دا ایمام لیش ایمام علیسی وی که بلد قریبی ایزن نلابودینا که بلد دلریوی دا یو سچ حقیقت نه رسې نه ایزنت ضرورت نشته زموږ د اخواد ازمکه غوښه او دا کا پنجاب سن بلوچستان کې کومه هریدی یا بارو بې اعتماد شتي نو له تیرا خبره انسان په ذهن کې راځي چينيز دی او دري څنګه او دا خاص قطانې هم کې دي زموږ د یادې چې ما را کا دا بری حکومت نه پرته وقت ته دانګو کوي چې کړئ کته د انجینرۍ چې د زمکي نوم وانه خله د دیر کې اور ډیر نسبتاه سره ځانت وای نسوار دیر کې اوله وسمللې چې د پټم دې جه تروري سرمه دي ترڅ نوښت کې داسې یو چودري شانون ساده له پاس کې وګرځېدو نو یو کرام به خاله غو دې ماته پوسکو استاد سي او نه الله پرنده ار سي نور ما نورو غو ما كمټي دي او سيپ دري کينوانو دوبه غونني يو باغ چدينو اغه پروس کال مون په اويال کواني او بل باغ دینو اغام درسي پوهه پرزوست لګیرانه وخته منور کړي د دومره د باغونې چې د یوسر نه بل سره پوری په ګنټه کې گاړه اې درې نه مو تبر سړیون چې رګ چلته زموږ د جدار ذکرونه کې دا ور شرم نه نو امام مارک چې په ګډه خبره اوه چې قریب بلد ته اې ځن پکار قریب نه نه بیا ځن ته ضرورت یا مواک تم زمږی چې جیر آباد بنجر دته سرکاره چا تاواله کی او درې کال پورې ولې کی دا حق دی یا باداول مکمل ملک و درې کال کې نه کړو بیا سرکار تدای جذستی راور چا تاواله کی نقطا بیل امام شو احیا بیل د انسان شو چې زمکا باندې بدایو سنای په ترتیب شی راه د دې حکمت دازي ترقې د اقتاو د احیاء چې مملکت آباد شي امدنې ورتر شي او په بل ځای انحصار نه شي نبی عليه الصلوات والسلام وایي ابن حجر تا یوزمکه په جاگیر کور کړه چې حضره موت کې وو حضره موت د پېمن کې وی شهر نامه ده د دې مصدانه نج بخاري کې ور کړی وو این دغا لاکه کیورتوار کریوا پا غیر عباد از مددد. عمر ابن حرسوی ماد نشان درکڑا و نبیل سلامی و کور مدینه کی پلنده اما تی وی ازید وک ازید وک دغه نور زیاد درکم نور زیاد درکم تپوس وک دیم موخو خداره دی کی دې شچ نه بیره سلام دنده په همکړو تیرا کمبره کوي نو وسرمه تاره می زیات درکو زیات درکو دریم موخو خداره چې په الحال ته پریوانی اکتفا وکه آئنده بدل زیات درکم زیات دی حدیثنا حدیث استلانتی امام شافی رحمه الله چی اقتا لارزم کم کیدی شی چې مملوک د بیت المال دی نه مدینه کې و زاهر دی چې دا مملوک د بیت المال و مونږ ته دا وایو چې دلته حدیث کې مملوک د بیت المال نشتا وبالفرض اچھا مملوکینو په ایزن دا ووبي یا دارا بی المدینه لی مدینی پا ملحقاتو کیا وہ پا خارج کی ملحقاتو ردیت او کل لا محال <سؤال> سوک نقلاری کینو قدی دا حدیث وعیب تے زکری کی و رویده پیتر رخ پلکار خریبا روایت کئی قدید دا پلار مجھول دین حدیث وعیب شکو قوید قوید ده حدیث کی دارالعتنے بیرالسلام بلال بن حارث قبل علاقه قانونا فجاگیر کی ورګړو دا قبل کمزری وهیا من ناحیه الفرو قبل یا دا قذا فترب د فرا کر او قبل دا یو مکان نوم دې قبل پاترا په دورا کې او پرانی یو کلی نوم دې پاترا په درزا کې او ابزا دا مخ یو چې خودمره شي شړل او اوس دا یو کډره وایي چې د مدینی منورې نه مشریق طرف ته د لارې کم چې د عراق ماکنه لار ده پاغي باندې د مدینی د مدینه په منځ کې سره په 70 او پرهچیدا ترمدینه منورینا جنوب طرف ته جنوب مشرق طرف تواثی کی په غلار لار چې کوم دا مکی سلور لاری دی د یوده مدینې په منځ کې او یا کیلومتره فاصله را او دګیدا قبل علاقه او مکه و دغه خبري ویل فدل کلمہ جنو دغن دلای فزمنا نه تاکید دی ان نه زکات مگر زکات کله یوم تنن پوری دی حدیث کی اختصار دی حدیث کیوئے تفصیل رازی دی حدیث نے استلالنے والے نور و ایماؤ شای مہادینوں کی زکاة تے ایمان بوحانی پر ایماؤ اللہ تاسو مشکات کی بومین لیو دی کتاکی وم انشاءاللہ رشی تری میزی کی وم اوائی بخاری کی وم اوائی چاہوئی مہادن کی خمس تے بی نظام باغسی کی نورای موی جنا خمس شیخ اوغه پر ایکاز کړه او ایکاز او کنز د یوب المرادیت کی کنز بریتی فق اغه د پرخې شوی خزانی ته وی چکم د जाहीरت په زمانہ کې خښ شوی وي هر ایتان کنز لري پاکی خمس ته او هر جما دین قانون لري چې قدرت یې کم شوی نو پاکی قومس נישט استری زکات دی حدیث استدلال ني اصل کې ریوبومن کې چرای اختلاف ده ندا په یو بل خبرباني بنا دي ااده چې دې کاله په تفسیر کې ریوبومن کې اختلاف ده په مسله سوي دا مراد دې تکا نذ او مقابل د معدن واقعي عبادت نو کنذ اور ایک از جلو ششو نو باور کوم خوماس یو ماده د غی مقابل شونه بلې کې با زکات امام سیبلی شنوای امام سیوی د لفظ د ریکاز د دې اطلاق پر کنزم کیږي په ماده نه دا رقص دا ټوبلو تویرش ټوبل نو تسمه راځي زما کوي یو هغه انسان دپن کړي تکا نه زوی بلای چې خالق پیدا کړي هغه تا ماده نه څوست یو حدیث پر شي خو فیر دی قاضی نو هر یو د حدیث ته استلان نه او دې داز نه سي چې دې کاذ افغان د مراديب مې دنت يو وته ایمان څه دې داز نه سي عام د ديا پراتي پرې دوانو کې خمس دي خدام په انسانانو د پینره او د الله د پینره باندې شو دا حدیث په دې کې زکات ذکر شوې ندینا علماء و گن جوابون اکسل دی یو جواب دارے چرا دی حدیث تاخیر ایسی تیران چ فتلک المعاد ان لا یوخ و زمین الا الزکاة الیوم ندا سابی تندا امام شاقیسی بهم پر این کلام کلائرے دویم جواب دارے چرا حدیث و من دی نگی منز کی راویان ساکر شو او دریم جواب داده چی داده والیانو پا اجتهاد خفاروان امر دنبی علیه السلام داسی نو سلورم جواب داده چی داییس نبی علیه السلام دران استواز دواجد فقر دنینا داده دخو سوسیت شکر نساله غریبه دنزم جواب داده مراد دن اغذکات چکم حولانی حول پشه این کل جامع دن اوط غکه خمسو او به درمبال له د لزوی کالور ته بیت په امر سوال زکات وله نور خو به سمیره اول امر کې د او دا حدیث کوم دی مور قتیر او مرفونره صحیح طریقې سلام نورست مستنیپس مستند حدیث ذکر کوي خو مستار حدیث باندې شدید کلام كلام ده په دی او جو مستند او دا حدیث ته چې مسند ده خو دې حدیث باندې تاسو ویل <سؤال> شو چې کلام ازګر دي یو راوي دي کسير بن عبد بن عوف المزني دا منکر الحديث دي بعضو ته موضوعي ویل دي ابو ذراء وايي له حدیث امام ني سعيد القتني متروك الحديث ابن عبد مجمعون على ضعفه رب ته زو ماشاء انداغ <مدغو> وجده چه مستنید دا حدیث مستنید درست دذیکر بایر حال حدیث مضمون دغره چه نبی علیه صلاة و سلام جاگیر ورکلو ملال ابن حارس مزانیتا کانونا د قبل جلسیه و غوریه اغا بیلند زمکره دی اولان دی جلسی اج زمکی تاوی چه کما فا بیلنده باندی, باندی بی وی قوشتا غوری اغی تاوی جبائشہ نام عباس نے علاوہ چکنور زیادہ حدیث نقل کڑے نے نما سنی کی نہو جلسہ وغور ہوینے معنی ولا او اغذیم اور کڑو یصلح ذرا چا سالی او د فار د فصل من قدس لانی وغرنمے مدینے کی وہ یا خود سارا غزته و چې اغا تفصل لايقي تر ونه مثلا خبره تا کې دا چې په یختا کې ولادي شي ورته ولې شي چې هغه انسان ځان نه پیدا منو ولې دي چې اغا پیداږي ظاهر او غلط کې او نه ورکړته هغه مسلمان ولي کوله پر نوبي عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى محمدن ناغسلی چور محمد رسول اللہ سلم ریلال بن حالیس مزنیتا ورکره تاک کانون د قبل ازمه کی جلسیه و غوریه برولان ازدن الیلہ وبریوچ جلسه غورا هم تم د سالیه د قدس نو نیدر کرده اگر در مسلمان قلب ویس و حدس سور ابن زید مولا بن دیل این بن کنانا ان اکرم انجان باسمی سلسیه در ایبرا سلم اچھا دغه د پاز د مخترب روان دغه کو ابن النظر په دې کې ویني کو چې کوم برطرفه وافي کې دا او ذات النسبت کې پکې دارا شین 74 نشانه پروا درویش ویتداده مدینه در سلو و بریدو پاسرهوانی واقعه کیږي نو ده کې وسه خاص نشانه ته ذکر ذات نسب وای او جرا سم زده کېنم ده ذات نسب زده کېنم ده زمکی ثم اتفقا وهاس يسله الذر من قلد ولم يتبل هذا قوم مسلمين وكتب الرسول هذا ما اعطى رسول صلى الله عليه وسلم أعطاه معاً قبلية جلسية وغورها جلسة وغورها وهي من قدس ولم يؤتحق مسلمين قال ابو ويس وحدث ان سور المزيدان اكلمان ان النبي السلام استنظاري للنظر وكتب او بيو نكاب هذا الفاسطي سيواقر لي كتابات تريد او بيو نكاب خلقه خلقه خلقه ومعا خلق حدث العبوضي والدعيب السلامي ومحمد المتبكيات ومعا واحد لنا محمد من جهن الله عن يهن النفسي والباركية حدث د او په دې باندې انا دې ځان همایا نو باندې راځي دا درته راځي دا په تاسو باندې خاصو ملي 452 دې شو دی هو په دې نبی عليه السلام خاطر غلو یو جاگیر مطالبه دې نبی عليه السلام نه وکړه د مالو ګمغرو یو مال ګه سمندر کی راوځي او دویم قسم مال گاگرد چه افغرون کی روزی کانی خلقی بیا مایده کئی که هارت طرف تشلیده نو دی او بیضی من حمال نبی ایسلام ندخسی او غر و اختلیو چه دمال گیانو ایبن المتوکیل پاک داویجی دام عریب مقام که نبی ایسلام دلاغ پا جاگیر که ورکلو نو چکل دا او بیضی من ان وللمنه نشای ور ډول مليس نلا ور یوسری په مليس کیو وي ا تدری ما قطع تلو پیغمبر علی سلام تعال پتہشته تب جاگیرګیره تصور کو تاو په جاگیرګیره ته تیاری وبور هانکه قانون خدا ری چې جاگیر کی اقتاقی بغزه ور کولې شي چې نه یمنفاد ظاهر نه بلکی ذی شلا لقیت غزا نبادی کی مملکت کی ابادی رشه اذا مال کا خود جو دی تیار کان و خلق دین منفعت ظاهره استو مندوی دین بی بی السلام ده نه بیر تا واه ده وی کینه من, من العراق باردا ده ته کی اغا آبادی دیشی د کی کورنا سما فخل مانا چی ممنوع کولیش خوشریت کی نشته نشته زو دازې زمکه چې اغه ایرابادی یو ممنوک او خپل حق واکې سابې چې خلکو مالونه بکینه پېدې سونه شي کې خدای کریمانه مراده абаده وې په خرو بارکې ته پوسټل او به والسلام ورته مالم تنل هو چې نه رسې ايته سوې دو حالو دمن دې مقصد سره یو مقصد د دې چې هغه کې کړت پخپل جاگیر کر واسطې شي چې کمل په ډیر ډېرې وی دا اباله نه او دوی صدرې دا دی چې نه د کیکرو سره جاگیر نشته دغه اوه ارزه ترسيږي نه معنا د کیکرو جاگیر نشته او دغه مقصد درست روایت کی ذکر کای یعنی ان لبیلت کلمنتهارؤسه خو خان د غنو ا کمزې کې تر اندازه سرونو رسیدن اخرې تاکل عظیمنتهارؤسه غزاد انتسها د سرونو خپل کمزې تر دی و لنګرس او اباد و د شینن بره من کمزې د شینر شپ خپل ا د ابادی ندا مقصد دې مشو کوم چې دا غروای په دې کې ورده ښه دہ اداري وقرره چې د الله حمات په عراق کې پر خپل د دې یاني د اداري د ارضیه چې په یال درو محوطه لري دا به دې نه عمل چې کړنه به له اسلام نه مطالبه وکړه د اقطا د عراقو کې نبی اسلام جواب کوي چې کړو هیمان نشته چې اقطا او جاگیر چې دا زما پرې شپول کې دن نه واخصندري دا د ی ز م کو ورړ شو په جا ګ کې دغ نه د چې کم دیال <سؤال> ته اوړو نو په ک ونې وده ک کرو مک دغه ې مادوي بیا سرات ته اسلامی په دغه کې کرو کم نه شته پره جوي ب کوي چې د حزار د سه د اللتې پ ز الماتلی او غ چې ک پس دهغې د چاپیر اتهکړ شوي شپور ک شوي مسسلام دا د چېو غراادله کوه او پاکي خدرو غو نه مخ کې نه ولاړوي تر چې په دیوال نه راښکو د غو نه استعمال کې نه راځي د مخ کې شوې حل متاکر دیوال راښکو نه پس او با دا بادهونه پس پرې کې خدرو ونی وشي دا د انسان ملګر دی پرې مترپو شي وای نکره پیوغه حدیث دې داولایي ستاسو ته مخ کې کې تر شوہ سخر دیوي تنبيير السلام دې ثقيب واست غزا کوله نشکردا خبر سخر اور سخر بن نو دې په سور شو او کې نور ځان سي مقصد شاسو روان وګړو او د نصرت د نبی له سلام کوله چې کله رااله طه په نوم د نبی له سلام واپس شو او ده بقاله نو په تاسو فجال الصخرین عهد الله نو وګرځه ور سفر په دو وخت کې الله لو او د لازمه په خپل ځان انجدیو چې زمان الله صلی الله وسلم چې نه پدې د دقیقې من دې چا ونه تر سو پر چې دیور کو نه شي په حکم رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم ونحن نجد آنشتر ونحن نبي عليه السلام فكتب إليه سخر نبي عليه السلام تسخر ولقلب أما بعد فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل إليهم هم في خير إذا الله بغمبار الثقيف ستاف وحكمنا للشودي اوزا دلیو سره مخامخی دونکیمه و دیو پاسنو باندیدی نبیر اسلام دمانزا حکمه که صلاح تو جامعه و بید احمست پار لست و آگانی وکڑی اللہ مبارک بی احمست خیلی ها و ریجالی ها یا اللہ احمس دا احمست پار برکت پا شاہ سواران و پیدلو کیواچه دای و دوا و آنها دو آگانی رایوینی لی زکر کردی ایمکان یې چې داد <متحدث> دواب پیغمبر علی السلام د دې لپاره لسکره تا خړی وي نبی کریم السلام خواته قوم راای او مویر ابن شعبات د سقيب قبيله سره تعلق او خبري وکړې نو اے د الله پیغمبر ان ظاهرن اعظم متي صغر ترور نیول دا او د اخر شود د زماترور پاس کیږي د شوري پاکي مسلمانان <متحدث> ني زماترور مسلمانان او زغرر نیی د مع س نه را کوي نوبی اسلام صحه وختو ته صحه ان القوم یقی ان قوم کله چې اسلام راړي زوتې او مون یو محبوظ خپلی ونی او معلوونه نووررک مغیرت د غ نورکله صخر د غ ترور مغرتته نه مطالکله صه د نوبی لات وسسلام نه لوبو د د بنی سم قبلی او اغا تقتیدنیو با اسلامنا و ترکو ذالی کلمانو دغو بیم پریخیوی نسخ روی اجدالی پیان برا دغو بما ترکا قال یا نبی اللہ انزلینینیان و قومین نازل کمال را پدغو بو معل روز ما قوم لرا نبی الاسلام مورتیک دا نازل پلو در را پدغزیکی بل تراب تداؤو شوا شاکم خلق تقیدنیو بنا سلام نا او اسلام رو دنی سلیمیین تی مرادی نو سخر پر سرالا او دنی مطالع باوکلا کی زمون اوبراکا اگه انکارو کن نو دو خلق پا نبی سلام پر سرالا پا ابو کی زمیر راجیل سخر و قومت زکر جنگ راو نا اخلق پا نبی علی سلام پر سرالا بنی سلیم قبلہ نو دلتیوی اے دا اللہ پیام اسلام راوالے رے اموراغل سخرتا چې راکي مونږ ته زمونږ غو با اوبه باندې ان انکار کوي با نبی اسلام د دره طرفو او ته سخره چې قرن چې کوي اسلام راوړي داغه محفوظ کې خپل مال نه ويني ورکه قوم ترې ووبهم حیو ورستګ دا ان الله پیغمبران راوي وای چې ما ولیدو نبی صلى الله عليه وسلم څنګ چې بدلیږي په دغه وخت کې درواله د والدینه دا ولي حیاء من اخذه الجاریه د نبی السلامنا دا غسود نبی السلامنا لره او دا سوره نبی السلامنا تسخن ابولا اګماني ارسال ترنو شیخ نبی السلام ته ځا خبره ډیره اا شرم کارشه جوزدار سمندر نوازش حدیث په معنا هو کو شیخ محمد سبحان هیڅ و ډېر ایشکان ایشکان لري کانو چې مسله دا ده چې کله یو څوک ته ونيږي بنې وویل نو شوی نو اگر ټیکنه د خپل ځان مالکانه او دې کې دا غو عمي د مغیرت څه چونه اخو یعنی ونه پص د اسلام خبره کوي مګر خودي اسلام نه اورو او دا سي وبد بني سلیم کبیره چا غوا کوي پر اسلام نه یعنی ونه پص دا غوا کوي باره کسرائيل بادام وای چیزا شي دا مسلمان شه وو دي ورستنی ولي لیکن وو بارک او صفادی کی راغلني دا اسلام ته تختی دریو دی چوبو ني و ਦੇ ਬਾਰਾ ਕੀ ਇਸਕਾਲ ਜੋੜੋ ਜਨੇਬੀ ਅਰਸਲਮ ਦਾ ਤਵੀ ਇਨ ਅਲ ਕੌਮ ਇਜ਼ਾ ਅਸਲਮੂ ਅਹਰਜ਼ੋ ਹਮਾਲਹੁ ਵਦੀਮਾਹ ਦਿ ਮੁਤਲਕ ਬਾਰਿ ਸ਼ਾਰਹੀਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਰਕਈ ਜਸਲ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਦਗੋ ਕਮ ਚਪੜੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਹੋ ਪਦੀ ਮੌਕਬਾਂ ਦੀ ਸਵਜੂਹ څه دا وبام واپس شي او دا جاری یام واپس شي دا خلک مسلمان نه شي دی خو د دې چکرمنو قطو نه را پام مجمع کیه سهر دنه شخکاره کول نو خبره د توریش انوکل د ایهام او دی چې کله قوم اسلام راوړي خپل امواله محفوظ کړي خپل دیمه نو ازه دا خبره خوونه نه ونه مخکی وو او نړی اسلام په درس انداز وکړه چې سحر بزين کې دارالا چې دا حکم دې ولنه مخکیم دې ورستم دې ښايي کې دې به دې سلام او دې مقصود أغلري باندې و خو دې ته قریبو دې په دې قسم لا غ او نور چې کوم اثر حقیقت نه موقدر هیڅ کار کول نه او نه ځکه نبی السلام نه خبره ښکار نه تا چې بلہ موقع کې دې کروست براش دې ثقيب کبلی سره د خلقو معا نو کتاب ایمان او نذور کې د زی نظر په مالای ملکو کې مده بنی عاقل کبلی او خوا شریته عزباوی او ثواب الق حاج باندې مشهور و دا هیڅ کوم راکیب او د خوخه د صحابه کرامو ني ودی او صړی تړلې او صړی تاسو کو د الله پیغمبر زوځ موخه په سکه نیمه شو او دو په دیوځ د ځکه ځباني ثقيب سره ډلنه او دوم مسلمانانو ولې منغي په جرم کې تني وله جناب رسولان ته راو نو پیغمبر محمد یا محمد قرہ اسلام اے محمد اما اسلام راو پیغمبر اسلام می سوي نو دا خبره وکړه دا خبره وکړه پیغمبر اسلام وی له قلت او انت تمليك و نو څخه تر افلاح تک کل الفان دا خبره ریډ ته می کوي کړه استا اختیار نو کرنا بي دي نو بارحال هغه دغه کې ویلسترام د قانون محافظ کې سره کړو خو مقام کې ظاهري قانون نه دغه خلاف غوندي خبره وشو نو دغه نقطه و چې سقیسو د وژن پیغمبر علیه السلام د عرصو پس کول خو خبره نشو کار اوس که دا خبره به دې کې نو ان چې واقعت حال لا د وژن په شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځکه نزول وکړلو بیا ور استادې کې جمعه جور شو نو ځکه تموځه علما چې دوی دغه یوې نقبله کې د دوما تل جندل làn دریو رجال چې یو به ته بوخت وو ته دغه یوې نقبله چې نبی اسلام سره مونږه هک شو بالرحمته تا کولا او ځکه چې کوم ميداني علاقه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه تدا دې کې یو کړه وویل <سؤال> چمن اهنو ديل <سؤال> مروا ديل مروا له څو اوې دا بنوري افعادی چې جوه نه نبی رسول مه تا مزل مروا تي دا ماجدا کړل نه پاره د بنیره پا نو په پدمن کې تقسیم کړه بازو فرض او بازان سو ساتل ها هم لري بګي ابو عبد العزيز ان هذا الحديث حدثني به باذي والامر به كله دا رويده قال باذ لار مبارك خبره کوي سبوراي بن عبد العزيز ضرور ته ما تفوس کلوغه حدیث صحیح نه واین ته وین کلوه ستنه ها انا رسول په پیله تابعتین احرامه دی حدیث دي سنن کې لک شوچو کوي عبد الله ابن হাসানের بریوی ما ته حدیث پنکړې زما دعا نياغان یینو مسفیه او د بل نوم د حيبه او چې دا دعا د بلونه وي مې کېږي چې کدا یو د دو جد دوا او ابن عم او د سوتوی دا, دا, دا, دا, دا غو دا جد فاسيدا او ممکنه نه جیوه جدو بل اختل جده تدوونه پر کټې د خېله بنت مخرمه او دا خېله بنت مخرمه څوک ده ردی دون د بلار نیاوه نو په دا د عبد الله بن حسن دره نیاوه انا خبرتهما د خېری خبر ورکل او سبيو د هيبيته بيوت ويرچ مونږ نه بيره اسلام فاتح غلو زمانی <معنى> چې کم کس اوریس مین حسن دا سفر کې مونږ د بکر ابن وائل خبرې د پارا ترې دا اغاز ما صاحب مخکړه وروه یعنی اوریس مین حسن واقف د بکر ابن وائل ماته د نبی اسلام د پی اسلام کړ ځان د پارا د حکومت د پارا امبيي اې د لا پیغمبره اكتب بین او بینا تميم بيدهنه ترې کله وکړ زم په من کې وروه تميم قبلي په من کې په دهنه غرسا انګليک لوکا الله یو جاویدو اله دی مینو مسافر اموجا چې نبره اوري دیتا ز دې نه مهتار دیو نه یو کس مگر ک مسافر یا اسی دې کې پرار خپده سي مستقيل دلته بدل ارغو یا سرو مارو ده پران نه راځه منا بیر احترام خاطر وسو کال کو نه ته وی چلا کو لري کده قیلہ کله ما ولدو دغه لپاره امر وکړی چې نو شو هي سبي جماعت کوم دې نو مقصد دا دی چې حواس ملاړ شد تا سقي زړه دغه زموږه علاقه ده او یو وطني د زموږه وطن نه ځمادار دی او وير الله پی من الارض د سوالنه کرستانه د برابرتیار زمای د موصوف خیال دي چې دې کمیځبکی مطالبه کوي د زموږه زمنګ ودي مشترکه خالی س زمنګ مشترک کو بر مطالبه نه او په کار خ دا خاال او دوی مانک د انصاب مطالبه نه هکه کی چې ستان مطالبهه ما دانهند دا دا غستا خوا ک دی موقع د الجمل زید تلوو د خواو دی او زید د سر د ړو بی ز دی او زران د بنی تممی او دا اوزامن غه ی مغی تري کتی په خپله ګوری مته مخصو د کې چې دا خو. لا بني تميم ولا قلد نمير السلام شي كلا دا خبر اوردا مي امتك يقولم هلا كو بن شو المسلم وكل مسلم وسلمان مسلم. مسلمان اوردي زيي فيديو لروبه وني على الفتان غدير وقدتني ولا يابو فتنو على خلق بني فتانيه فتان فتان قطان شنو وبالغ ده په قطان په دغه ترون کې فاطم مقصد و دې کې تعریز او بدرغ غریبانه چې موږ ته مطالبه کوي موږ په دې نه اسمع دې بن محمد رسولي درعلى نبي عليه السلام تا ما او ته په کوو به ماته دا پیغام مو کو چې څوک او بو تراړو چې مختجه ته بل مسلمان نه تللی شروع کې وګورې چینه ورځه شي د دې دا پیغام کلیواده تورزونو خلقوا تا داونه منډي وای اتخات تاونه او دیو کرغرا کي ځانل نشاناته ټول ځان پاوغو دا زهبر د کجورو کیسه ده ته خو در پرسی مقدار د یو چکر د است ده د اس څنګه نه دی یو ګوڑ دړوند کی چاته لري په لپاره نشانه په مقدار د خپل ترتیب منډه کولای شي نو هغه چوکلو حتا قامن او درېرو په ګوڑ دوړ کوړه کوي انا بیر اسلامي ور کوي ته کمزته کوړه رسل مقصد چې خزر ته پارس نه چاپی کمزته کووند اګنه چاپی ور ول کړ خاله